Ba, esan bezala, telefonoren bestaldean neguzki bideoakeko kide bat daukagu, arratsaldeon nerea? eta bueno esaten genuen ba gaurkoan e, Mumia Abu jamalen inguruan hitzei e, berdugula, zuek e, ba berari buruzko dokumentalaren eh ba, ekoizpen bat egin duzute baina horretas hitzei baino len ba kaso ez dago soberan hitzeitea piskatxo bat ba pertsonai honen inguruan acaso gurentzuleetako batzuk eh ba, igual ez dutelako ezagutzen Bale, ba, bueno, mumia... Bueno, e, dokumental honen ekoiztonaren arrazo, ja, bada, e, datorren abenduaren bederatzean, e, justu mumia atxilotu zuten lako urte beteko direla. E, mumia atxilotu zuten, bera e, Pantera Belsa eta bera, bera, bera, burua izan duen bezala e, kasetari erradikala zen, fila delzian bizizena, eta duela ogeitamar urte, E vera taxi bat kiritzen zuen bitartean, eh polizia xuri eta eta pertsona bat zuten arteko liskarra ikusi zuen, bera ba laguntzera gerturatuz gertu zen ohartu zelako balizkarran zegoen pertsona, beste pertsona etzena, bere bera zela, eta bueno, horren ondorioz polizia bat eh hilda geratu zen, gertatu zen, ez? E, mumia zeiratik e, bueno, errutza tartu zuten eta Ba, eriotz egorra ezarri zioten. Berak, aziera azieratik e, dezendatu izan du, bera etxala izan, edailketa arrenera e, eta bueno, berenogait, beren inuzen txea eta dezendatu izan ditu hasiera hasieratik. E, eriotzaren gorridorean dago ordutik, iaia, hogeita amaldute beteko dira oreintxe bertan, baina, bueno, oso argi dago bera salatzeko eta eriotz zigorrori jartzeko erabili ziren argudio eta froga guztiak bueno ba kezka hainbat hain, pila batera da eramaten gaituztela, ezta? Mm. Eh, dokumentalan argitagarri ikusiko duzu eh, nundi ba kon, e, froga kontraxar kontra kor orrien argudiak eta hundik lorakoaz, eh, nola e, poliziak kezo tarifa altzuatu kontratatu zituen eh paketarari mumia salatzeko eta hori guztia. Eta, bueno, benetazko kontua zer da, zer batik zuten mumia, ez Bueno, ba mumia kasetari erradik alabezelako, e, momentu hau fila eta laro gehiagarrena markadan, estatu batuetan biziziren konflikte sozial eta, ar, eta razialen e, bozera, bueno, horien e, hoi hartzuna ematen zuelako eta horiei dide ematen zuelako, ez Eta nola da, it, bueno, ba, ba, pertsona politiko hori eta kasetari za, e, mota hori ere, ba, e, kondenatu nahi zutelako, ez da? Esan dezakegu, ba, mumia badela espatu batuetako, bueno, bai, aia preso politikorik urtegeien, gartzelan urtegeien garabatzan preso politikoa. Eta, bueno, orizio lapizkate bat. Ba, aipatzen zenuen, hori urte beteko direla, e, ba, mumia kartzelan dagoela. Denbora honetan hainbat elkartasuna el adierazpen egon dira, esan diute ez da orain lenda bizikoa 30 urte betetzen direlako, baizik eta etengabean hainbat e, pertsona mugimendu sozial eta bar e, elkartasuna adierazi diotela eta salatu dutela egoera hau, ezta. Bai, bai, bai. Ez ezbora lan hainbat eta hainbat hori elkartasun adierazten mundu uzan behar eta hainbat eta hainbat urteetan behar, ezta. Bera txilotu ondoren, e, bai lizkar handiai sortu ziren, baina laro gehieta hamarkadan amarkadan, dezakegu, eta, bueno, edurupan bentsat, e, mumiaren askatasunaren aldeko elkartasun elkartasuntalde agunitz eta agunitz e, sortu zirela, eta, bueno, horietako bat, hain zuzen ere, mumiaren lagunatu euskal herrian, horiekin batera, ba... Bueno, ba, interesa izan dugu eta, eta bueno, animatu gara, ba, dokumentala deneko izpena egitera. Hore, galdetu barri zuen, zer eh, animatzen zarete, ba, ekimen honetan eh, parte hartzera zer bultzatzen dizue, ba, bideo horren eko izpena egitera? Bueno, ba, ba jakinen duzu dena, zer eh, talde, eta, bueno, kolektibo mekartibista bat da, bere barnean olako banatzea eh, dokumental politikoen banatzea lia, Bat daukagu, eta bueno beti ere gure gure lana eta gure lanaren zentsua izaten da gure gure ingurua e, eraldatzen lagunduko duten materialak zeikozpean e, material kritiko ai argile matea eta deintzat ba, ba baitan jartzen duzen gauzak ere hor maigainen jartzea ezta eta argitaratzea eh dokumentala beldu hitza egun laguna e, barkatu Eskalerrian Mumiaren Alkartasun Taldearekin ba, ba beraien eskutik hasor denun harremanetan ibili ginen e, euskara zuzugu beraien laguzarekin beraiek euskaratu dute eta guk euskarazko espirituak jarri bizi dokumentalari baita e, katalanezkoak eta bueno e, gaztelanezkoak ere moldatu Eta, bueno, ba, zerbaitzik, ba, bueno, ba, gurezat oso garrantzitsua delako, gure lanean, olako materialei argi ematea, eta, eta bueno, agitatzea, eta bide ematea, ba, bertan kontatu biren historioi. Eta, bueno, eh, esaten zenuen, hainbat leku eta manatzen dituzutela dokumentalak orokorrean, bereziki hau nun arkitu daiteke? Ba, berezik dira, beitu, datorna da salgai, justu, asten zan bidalegu dugulakoko piztegira, baina, beitu, lehen, entzokia izanen da durango koaztoka, guk e, duela jala bost urte durango koaztoka e, bi estan ditugulako, eta, bueno, hori izanen duzude aziratik salgai, eta gero, o, normalean, gure deugedeak, e, salgai egoten diren tokitan. Euskal Herrimadean adibidez, E, bueno, ba, gatazkan, gatazkan bilbon, e, gazteizko zapatenean ere izaten dira, gazteizko zuluan ere esaten dira, donostiako ontsan, eta gero taberna-taberna askotan egin izan ohi dugun bezala, bueno, ba, euskal herriko ustut hilure edo tokitan izaten dugula ba, bai herriko tabernetan, bai, bai beste mototako tabernetan ere bai. Eta, bueno, gero, ez dakit, eh, oso garrantitu dena gure entzat, bada, gure, uegunean ezen salgai egonen dela, bueno, datorun estetik aurrera. Uegune berria daukaguduela bat da, bihazte, egutskibidioak.info, eta bertatik eroz daiteke lasai askiere bai. Eta horretaz gain animatzen zenuten e, jendia, mugimendu sozialak, ba Mumial jamalen e, inguruan edo e, bere egoera hori salatzen, ba aprobetxatzen 30 urte beteko direla preso dagoela, ezta? Da? Bai, eh e, Abenduaren 9 ba bueno, Ba, urtemu gauri denez, edo delako urtemu urte gauri denez ba, beste batzuetan egin izahar dugun bezala globaleskriñin bat edo bueno, e, emanaldi globala egitera animatzen dugu hain zuzen ere Euskal Herrian eta Estatuan ere bai e, zein da horren zein zua, bueno, ba, zertara ni matzen dugu jendea ba, gure dokumentala hartzera e, eta emanaldi bat antolatzea berdin zaigu e, zein tokitan den e, bai, gaztetxe batean, ikalean, baiatenea batean, bai kultureetxe batean, berdin zaigu. Gure baldintza orlako, orlako gauzetarako gure baldintza bakarre izaten da, zarrerarik kobratu beharrez izatea. Hori da kontu bakarra, animatzen dugu, ba, ez dakit, abenduaren bederatzi inguruko data hortan, ez duzegatik izan behar batarek, abenduaren bederatzi, bueno, ba, dokumental daren, emanaldi batea dita, Ba, hola, eman alia egin ditartan, ba, muniaren egoeraren inguruan ezta bai datzeko, preso politikoen inguruan eztabaidatzeko e, ezta bai datzeko, eta eurozan ere, biziz dugun egoeraz ezta eta bueno, hainbat eta hainbat gauza. Ba, nere, ez dakit, e, zerbait gehiago, gehiago gehiago nahi duzun. Bueno, ez dakit, pola ziongit dago. Egoran aziko dugu garrir fetsa hori, abenduak bederatzi, eta horren inguruko badatetan, deialdi hori egiten dugula, guk ere bain hola bait gehitzen gera deialdi horretara, bideo ba, hori zabaltzea, eta horren inguruko salaketa egitea. Ba, bueno. Nerea, ari esker, gurean egoteagatik, eta beste bat arte. Bale, ez du